Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A Műsor a 18. kerület önkormányzat támogatja Ez a kicsengőn. Jó reggelt kívánok lehet A vonalban Ugi Attila és ez egymás után ugye utoljára decemberben beszélgettünk annak is a közepén tehát tehát jóformán három hét akkor ugye semmi másról nem beszélgettünk, mint Kovács Ákos történetéről, és ott többek azt is feltételezték, hogy az könyvve szerint játszott a kormány azt követően, hogy bizonyos szerződéseket felbontott azzal a céggel, amely viszont e, több kijelentése, de leginkább egy televízió műsorban tett kijelentése miatt e, néhány nappal egyébként a szerződés lejárta, előtt felbontotta a szerződését Ákossal. Az valójában egy alapvetően politikai beszélgetés volt egy fontos önkormányzati vezetővel és egy korábbi fontos országgyűlési képviselővel és egy számúra fontos emberrel ma megint politizálni fogunk független attól hogy alapvetően nem erre a célra szolgálnak ezek a beszélgetések, de vannak olyan pillanatok amikor ezeket nem lehet kihagyni. Szeptember 30-án volt egy fővárosi közgyűlési döntés és másnap önök voltak olyan vonulak részint Vintervantez volt részint Ön hogy rendelkezésemre álltak mindenféle egyeztetés nélkül, és elmagyarázták azt, hogy mi is történt 2006-ban, hajlandóak voltak az emlékező tehetségüket bedobni, függetlenül, hogy ön például nem emlékezett arra, hogy megszavazta-e, vagy sem, de nem szeretnék itt most légypöttyöket hagyni. Olyan feltáró elemzés biztosítottak ott, akkor másfél órában, október elsőjén, ami a magyar médiában máshol nem volt, és ezért alapvetően önöket illetti a dícséret, és köszönet ugye arról volt szó, hogy amit annak, ugye az a véletlen történt, hogy önök akkor is tagok voltak, és most is ez egy egészen véletlen egybeesés, maradjunk abban, hogy ez a Szent Lajos király hídja a Kejfejancsinak. Most pedig ugye az történt, hogy volt december 22-én egy rendkívüli közgyűlés, és ennek a rendkívüli közgyűlésnek egyetlen témája volt, és most valójában önnek mint polgármesternek de inkluzíve ugye az önkormányzati törvény következtében ön nem csak polgármester, hanem automatikusan ezáltal tagjává válik a fővárosi közgyűlésnek is és miután már korábban is beszéltünk számos olyan dologról, ami a fővárosi közgyűlést érintette, így aztán Budapestet, a mai beszélgetés abban a mértékben, ahogy ön rendelkezésre áll, kizárólag erről az egy dologról fog szólni nincs benne kimpadravonás, vonás, de különös tekintettel az előzményekre én már előre utálom a beszélgetést, de nem fogjuk tudni megpuszni. Annyi a különbség a múltkori képest, hogy én erről tegnap önt tájékoztattam, így aztán, amit most itt elmondtam, nem érte önt felkészületlenül, azok a mondatok, amelyeket mondtam, szerintem érthetőek voltak, most már akár tovább is léphetünk. Persze, anélkül am sem ért volna felkészületlenül, vagy ha tegnap, nem beszéltünk oltalákonon. Nagyjából azért követtem a Kejfél Jancsi reggeli műsorát, és ismerem az levetéseket, és el van, egy éve beszélgetünk reggelente, aminek következőben ismerem a beszélgető társam gondolatmenetét is, ismerem a téma érzékenységét és a Meg Még egy dolog van, tudja, a... iszonyatos mennyiségű bírálatot kapok, amiatt, hogy baromi unalmas beszélgetéseket folytatok pénzért önkormányzati vezetőkkel, ami szerintem egyébként nem igaz, de akik engem nem szeretnek, ezt szokták felhasználni. Most ilyenek aztán végképpen hegyezik a fülüket olyankor, amikor a szerződéses partnerrel egy olyan beszélgetés következik, amiben nem nagyon valószínű, hogy az én nyelvem olyan helyre téved, amit egyébként mások akkor is látnak, amikor egyébként ez nem következik be. Azt kérdezem öntől, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ezt az előterjesztést mind a 18 polgármester jegyezte, akik ma Budapesten polgármesterek. Nézzék szerintem, akit, akik hallgatnak a rádiót és ö, jártassak a közéletben, azok tudják, hogy vannak bizonyos ö, pontok, amikor mondjuk ö, egy előterjesztés mögött nem egy előterjesztő, nem egy szakmai iroda, nem egy ügyosztály, nem a jegyző, vagy az aljegyző áll, hanem elvileg választott tisztségviselők, még akkor is, hogyha a fővárosi közgyűlés esetében ez ugye egy kicsit bonyolult ö, delegálási alapján történik, és ők ö, egy politikai gondolkodói közös tartozók egyszerre egy időben írnak alá egy ilyen előterjesztést, vagy hát mondjuk azok, akik esetleg az irányító pozícióból, vagy a város többségéhez, többségi irányításához tartozó város, városi képviselők egyszerre írnak alá egy ilyen előterjesztést. Ez elsősorban egy szimbolikus jelentőségű dolog. Nyilván arról van szó, hogy nem összejön az összes érintett, előterjesztő alpolgármester, és egy délután alatt néhány kiló pogácsa elfogyasztása mellett készít egy előterjesztést, kiadják, hogy a páratlan oldalt, a páratlan kerületek fogalmazzák, a páros oldalt, vagy a páros kerületek polgármesterei fogalmazzák, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy szimbolikus, közösen előkészített előterjesztés, ami azt fejezi ki, hogy ennek a, a közösségnek bizonyos ügyekben milyen szándékai vannak. Nyilván ennek a, de most melyik közösségnek? A politikai közösségnek, vagy a polgármesteri közösségnek, vagy a két halmaz ezügyben lefedi egymást? Hát jelentős, hogy mondjam, a két halmaznak van egy uniója, amelyik egyébként ezeket aláírta. Azt kérdezem öntől, és kizárólag tárgyszerű kérdéseket teszek föl, ilyen legutoljára az ön emlékezete szerint mikor fordult elő? Az előző önkormányzati ciklusban azért előfordultak ilyen dolgok, illetve sok esetben inkább ez a, ez a kérdés, ez inkább a parlamentben szokásos technológia volt eddig, ott számtalan esetben egy-egy módosító indítvány esetében például akkor, amikor mondjuk a, a főváros bizonyos Ügyekben forrásokért, vagy bizonyos költségvetés módosítási tételek esetében az országos költségvetés alakulása esetében az előző parlamenti ciklusban számtalanszor volt olyan, hogy összes érintett képviselő közös benyújtásával került az országgyűlésnek az osztalára egy-egy módosítói indítvány vagy akár egy javaslat. Ugyanilyen bizonyos kérdésekben történt már ilyen, amikor amikor például ellenzéki képviselő fogalmaztak meg egységesen, a mondjuk 2006 és 2010 között, bizonyos kérdésekre vonatkozóan egységesen nyújtottak be e, indítványokat, és azt minden egyes akkori ellenzéki képviselő aláírásával közös előterjesztésként nyújtották be. Ez egyfajta nyomatékot ad annak, hogy az a közösség az nem. E, tehát az a közösség az egyszerre egy időben egyként áll ki egy bizonyos... Oké, okay, rendben van. Azt kérdezem öntől maga, ugye én igyek szerettem fel készülni, és ugye van itt egy előzetes hatásvizsgálat, hogy ez pontosan hogyan bonyolodott én ezügyben most nem akarnék piszlicsári lenni, de ez azt mondja hogy a 27. paragrafusban szabályozott jogellenes köztelet használat hatályos előírásait pontosítani és egyértelműsíteni szükséges annak érdekében, hogy a fővárosi közteletek jogellenes használata elleni fellépés minél gyorsabb és hatékonyabb legyen. A jogellenes köztelet használata elleni fellépés legfontosabb célja a köztelet eredeti funkciójának a bárki által szabad igénybe vétel lehetőségének mielőbbi visszaállítása. Azt kérdezem Öntől, hogy ez a probléma, mint olyan, hirtelen mitől vált annyira fontossá, hogy emiatt egy rendkívüli közgyűlést kell összehívni? Én lehet, hogy most gyűlölni fognak a hallgatók, de néhány párhuzamot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Ö, gyakorlatilag számtalan olyan illegális és jogellenes közterület használat zajlik, zajlat az elő, előző időszakban. Ezt azért tudom, mert volt szerencsén ennek a bizottságnak az elnökének lenni közel egy évtizedig a fővárosban, ameddig ilyen bizottság létezett. Ugye most már ez fővárosi önkormányzati hivatali apparátusi hatáskörben van 2014 óta, de előtte gyakorlatilag majdnem egy évtizedig ilyen ügyekkel foglalkozó bizottságnak az elnöke voltam. Ebből kifolyólag számtalan példát tudok mondani olyan kérdésekkel kapcsolatban, amit most itt illegális közterület használat, és az azzal való fellépés, és az egységes... Ugi úr, ön sok mindennel meg lehet vádolni, de azzal, hogy értelmetlenül beszél, azzal nem. Ha ezt beleértve, hogy ön egy évtizeden át egy ilyen bizottságnak volt a vezetője, és ezek szerint ez az állapot, ez a nem túlságosan optimális állapot ilyen hosszú időn keresztül fennállhatott különböző kilengésekkel. Mi indokolja, hogy egy rendkívüli közgyűlés változtasson ezen, és nem pedig egy normális, ami egyébként legfeljebb két héttel vagy három héttel követte volna, vagy most január 26-án lesz. Mi adja ennek a sürgős jellegét? Egyébként ez ennyi ideje volt? Nyilván, nyilván, az, nyilván az adja ennek a, a szükségességét, hogy, hogy korábban volt és érdemben volt egy olyan szerződés, amit ilyen olyan, amúgyan okokba kifülően, hát nyilván érdemes egy szerződésnek. Talán az október első beszélgetésen tárgyaltuk is ezt három, legalább három különböző, kék volt érintett abban az nagy úgynevezett utcabútor szerződésben, és ebben az utcabútor szerződésben ugye akkor valamit az akkori közgyűlés még nagyon-nagyon régen 2003 4 magasságában elfogadott, és abban nagyon sok minden nem teljesült. Ugye ennek lett a következménye a szeptember végi fővárosi közgyűlési előterjesztés, és ebből fakadóan alakult egy új jogi környezet a, a a közterületen való reklámozás tekintetében, és ugye ennek az átalakítása. Igen, de ne felejtse, miközben azt a beszélgetést még egyszer nem akarom lebonyolítani, egyrészt azért, mert tegnap megismételtem, másrésztről pedig nem akarom ebben húzni az időt. De ott egyébként arról is szó volt, és azt a főpolgármester említette, hogy egyébként azért nem került erre hamarabb sor, mert hogy a metró szerződéseket át kellett nézni, meg ezt meg azt át kellett nézni. A kérdés az, hogyha ezeket mind át kellett nézni, akkor ezt követően ez a hirtelen felgyorsulás, ez minden ált be, mely szerint ö, október 1-én, vagy szeptember 30-án meghozzák, vagy mi nem született meg szeptember 30-án egyúttal ez a, ez a 27. paragrafusnak is a módosítása? Ez egymás után, egymásból következő jogi folyamat, és lehet, hogy most engem a meg fog nyúzni, hogyha a legközelebb találkozik velem, és olvasva ezt a sajtószemnét, egyszerűen azért, mert a jogi háttér és a bürokrácia az nem dolgozik olyan sebességgel, mint amilyen sebességgel egyébként a formálogika alapján következne egy közülési döntésből következő. És mivel december át, a jülés és büres... Na, itt hirtelen Igen. Nyilván ezt a kettő közötti időszakot, ami, ami közel kettő hónap, ezt így vagy úgy valami, valamiféleképpen de ezt a kérdés biztos, hogy egy nem kívüli közgyűlés összehívásával kellett volna, kellett volna kezelni. Hogy nem biztos, hogy nem értettem? Tehát biztos, hogy, biztos, hogy valami. Tehát, hogyha december harmadikára az előterjesztés nem készült el a december harmadikai közgyűlésre, akkor nem nagyon volt más lehetőség, hogyha ezt mondjuk még belátható időhorizont belül akarja kezelni a város, hogy valamilyen rendkívüli közgyűlést hívjon erre. De azt kérdezem öntől... Inkább február közepéig nincsen közgyűlés. Tehát, de euh, hogy nem, mert január 26-án lesz a következő? Nem biztos. Miért? Nem biztos. Hát, <gül> Nézd, nekem vannak belső információ. Itt szerepe bejelentem, hogy a következő közgyűlés várható a 2016. január 27-én lesz. Ezt mondta december 22-én is István. Ez így van, de Ugye valóban azt mondta akkor, de az én információim szerint nem lesz januáros 7 közgyűlés vagy 26-án. ez csak akarat kérdése? Hát, nyilván akarat kérdése, de össze kell rakni, és pontosan ezt szerettem említeni, illetve hát, még két dolgot szerettem említeni ezzel kapcsolatban, eleve itt a kapcsolatban is, de itt is. Tehát egyrésztről nagyon megváltozott a fővárosi közgyűlésnek az összetétel rendszere. Tehát azáltal, hogy nem képviselők töltik be ezt a funkciót, hanem kerületi vezetők, ezért a közgyűlésnek az összehívása és annak a, a közgyűlési üléseknek a metódusa és azoknak összerakás az sokkal nehezebbé vált azáltal, hogy fontos pozícióban lévő városvezetőt ülnek bent, és nem egy vagy kettő vagy három, aki polgármesterként tölti be egyébként ezt a pozíciót, hanem minden polgármester automatikusan tagja ennek a testületnek, ezért van az, hogy neheze. Oké, okay, rendben van. Én azt kérdezem egyébként, hogy 26... Hány, hány tagból áll a, a fővárosi közgyűlés? 30? Hát 33-t. 33. 33. Abból 26-an voltak jelen, és 21-en szavaztak. Azaz 5, azt meg lehetne találni? Tehát van egy ilyen jegyzőkönyv, hozzá lehet jutni? Persze. Én én az előtte, én a jegyzőkönyvet uh, itt birtoklom, de ebben ilyen részletek nem szerepelnek, ebben ugye azt szerepel, hogy 21-en szavaztak végig a jellemű 26-ból, igen. és ebből a 21-ből 19 permanensen megszavazta egy permanensen tartózkodott egy pedig permanensen nemet mondott, hogy ezek egyébként mindig ugyanazok a személyek voltak-e vagy sem mintha nincs előttem a népsar nem egészen érthető minden esetre az kiderül, hogy miközben magában az aktus előtt ketten ellene beszélnek, Horváth Csaba és Gy. ez a számarány a szavazásban már nem érvényesül, valamint a jelenlévő Gajda Péter, vagy túlt Józsefet illetően az ember vagy azt feltételező, hogy közben távozott, vagy hát szóval nem nagyon érti az ember ezt a szavazati arányt? Hát igazából ugye Magyarországon a, a, a demokrácián, vagy a, a demokrácia gyakorlásának egészen más módozatai vannak, mint például akár a német demokráciában. A német demokráciában nagyon kevés szavaznak, és a nagyon kevés szavazás alkalmával, például a szavazás szavazások alkalmával ö, úgy szoktak szavazni, hogy feltételezi az ellenzék, hogy egyébként a kormánypártnak megvan a többsége, és ha véletlenül egyébként ez fizikailag nem történik meg, akkor taktikusan kivon annyi saját szavazót a az ülésteremből, hogy a kormánypárti szavazáson, ha a kormánypárt előterjesztése keresztül menjen, még akkor is egyébként, hogyha a kormánypárti képviselők nem tudnak mondjuk personálisan prezentálni annyi szavazót, amennyi kell egyébként a döntés meghozatalához. Ami ugye azt mutatja, hogy ott a demokrácia felfogása az, az, hogy a választásokon van egy akarat, a választási. Jó, de ez most itt hogyan kapcsolódik ahhoz, amiről még beszélünk? Máj... Mindjárt kijuk adok oda is, hogyha itt egy kicsit türelmet kapok. És gyakorlatilag ennek a végeredménye az, hogy az ellenzék vitatja, de nem akadályozza meg a döntés meghozatalát. Most országon nagyon sokszor működik az a, az a taktika, hogy gyakorlatilag personálisan is prezentálni kell mindig azt a többséget, amivel. Jó, eziben a magyar példának vagyok a híve. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy elvi kérdés, aminek aztán a szavazatomban is manifestálódnia kell. De köszönöm a tájkost ez, ez demokrácia felfogásban. Oké, okay, rendben van. Az, hogy az ellenzék, és akkor most térek ki oda, amit, amit ön az imént felvetett, és kérdezem. Kérdez. Időnként eltűnök. Visszaíva, mert eltűnt szígyen és gyalázat. Amit az ellenzék ez egyébként ez ügyben. Tehát a 19.1.1 arra nincs magyarázat. Valaki majd elmagyarázza, biztos, de arra nem nagyon vagy. Hát jó, kíváncsi vagyok. Hát először is valaki segít nekem abban, hogy a fővárosi közgyűlés ezen bizonyos rendkívüli közgyűlésnek az, ehhez a jegyzőkévéhez hozzájussak, amiben a szavazat benne van. Azért úgy foglalkoztat, hogy a 26-ból hogyan szavaztak 21-en, és eznek a 21-nek hogyan sikerült, aztán, aztán ez hogy alakult így? De most meg nem csönki. ki. Tudom, kérem? Nem, nem, nincs olyan bocsánatot kérni, mert előbb volt olyan, hogy valamitől nagyon rossz lett a vonalminőséged, aztán helyreállt, most pedig gyakorlatilag nem akart helyreállni, és én szakítottam meg a beszélgetést. Majd hívtam vissza. Azt kérdezem öntől, hogy el tudja azt nekem mondani életszerűen, hogy eddig ez hogyan működött, hiszen látszólag semmi más nem történt, mint hogy egy nyolcnapos határidőt iktattak ki. De ez, ez megelőzően hogyan volt? Tehát a fővárosi közgyűlés hozott egy döntést, azt a, azt a gondolom az illetékes osztálya megfogalmazta egy hivatalos levélben, és elküldte az érintetnek, amelynek egyébként, vagy aminek, vagy akinek egyébként nyolc napon belül mire volt lehetősége? Tehát hol vannak itt olyan feleviteli fórumok, amelyekhez lehet, vagy nem lehet fordulni? Segítsen! Nem, nem lehet fordulni, mert van egy nagyon régi alkotmánybírósági, még egy 15 évvel ezelőtti alkotmánybíróság, vagy 20 évvel ezelőtti alkotmánybírósági döntés, amelyik a az úgynevezett közigazgatási eljárási szabályokat a tulajdonos tekintetében a közterület bérbeadására vonatkozóan felülírta. Tehát ez nem egy állítási eljárás. Elnézést, megint ugyanazt produkálja vissza, a másik telefonom. Elnézésüket kérem. most egy másik telefon, remélem, hogy ezen nem lesz már többet ilyen. Uh, magyarul, hogy akkor erre nincs mód. Uh, az, a nyolc nap, az a nyolc nap, ami eddig... Bocsánat, mert, mert uh, következő a helyzet, csak hogy értsék a hallgatók a beszélgetésnek a lényegét, ugye ez nem állami gazdatási eljárás keretében hozott határozat, aminek következtében lehet uh, fellebezéssel élni. Ez egy tulajdonosi döntés. A tulajdonos suha, saját tulajdonával megfelelő eljárási szabályok mellett természetesen rendelkezik és dönthet. És ha ez egy tulajdonosi döntés, ezért nem állami gazgatási eljárás keretében kell tárgyalni, ezért nincsenek meg benne sem a fellebezési határidők, sem pedig igazából azok a fejjelvíteli fórumok, amik egyébként egy állami gazgatási eljárás... Oké, okay. én ezt tökéletesen értem, és, és köszönöm a tájékoztatást. Valójában az a nyolc nap, ami eddig rendelkezésre állt, az miért állt rendelkezésre, és mire volt jó? Ök. Hát nyilvánvalóan a belső szabályzat szerint lehetett nyolc napig. nyilván azért, hogy fel tudjon készülni mindenki erre. Itt szeretnék olyan példákat hozni, már csak azért, hogy lehessen látni, hogy azért ez nem nélkül való a fővárosi életében az egész történet, ami, ami, ami most itt zajlik, és amit, amit am, ami, ami a közéleményt nyilván foglalkoztatja, okkal vagyok ok nélkül. Például a kokáért tudok mesélni egy történetet, ami a következő képpen hogy ez 2008-2090-ben kezdődő történet, ami majdnem 2013-ig tartott. A Városliget közvetlen környékén néhány árus, akik elsősorban perecet és ilyen édességeket árultak, ezek, és hát sajnos ki kell mondjuk, mert ez a történet végén fontos szereppel bír, ezek jó részt roma árusok voltak. Ezek ott árultak. És egyszer valaki egy rejtett kamerás felvételen megnézte, hogy egyébként ezek az árusok, ezek honnan hozzák, hol raktározzák az árut. Ők bizony a nyilvános lécének a piszolája alatt tározták ezeket a pereceket. Amikor ez tudomására jutott a városnak, akkor azonnal bizonyos eljárás keretében megszüntette az ő engedélye, engedélyüket arra, hogy ott perecet, meg egyik hasonló édességeket áruljanak. Ők többször fordultak is fellebezési kérelemmel, is abban az időszakban a városhoz, hogy továbbra is árulhassanak azon a helyen. Újra kérelmeket nyújtottak be, ugye volt egy határozat, hogy kétszer egymás után ugyanarra ugyanabban a tárgyban nem lehet kérelmet benyújtani, aztán ügyvédhez fordultak, és az ügyvéde végén az egyenlő bánásmód hatóságához fordult ahol feljelentették a fővárosi önkormányzatot, inkluzív a bizottságot, amelyik ezt a döntést meghozta, hogy ezt a döntést azért hozta meg, mert hogy akik ott árulnak, azok egyébként roma származásúak, és hogy ez megvalósítja a faji diszkriminációt velük szemben, és azért történt ez, a, ez, a, ez az egész dolog. Utána, gyakorlatilag az, miután ezt első körben elutasították, mert aki a keresetet benyújtotta az egyenlő bánásmód hatósághoz, az gyakorlatilag jól láthatóan nem roma származású ember volt. Ezekkel bizony, óvatosan ezekkel a mondatokkal, a jól láthatóan, mert, mert nagyon vékony jégen, vagy már a jég alatt járunk. Ez volt benne tehát. Ezt értem, csak... És, és, uh... é, bocsánat, és ennek következtében, ennek következtében másodfokra eh, került a történet, eh, ahol az volt a, a, az, az alpereseknek a szándék, és mondom, arról szó egyébként továbbra is, hogy perecet árulhassanak egy bizonyos helyen, ahol a tulajdonos ezt nem akarja. Ü, utána az egyenlő bánásmódhatósághoz azzal fordultak, hogy átsugárzó diszkrimináció, és ezért fontos, amiről beszélek, mert ugye ők maguk fogalmazták meg, hogy miért. Átsugázó diszkrimináció, és azt mondták, hogy ők azért nem kapják meg az engedélyt, mert ugyan ők nem romák, de a azt feltételezi róluk a közterület tulajdonosa, hogy román. És gyakorlatilag az ügyet futtatták végestelen végig, és próbálták ebben a, ebben a jogi helyzetben azt a jogi, jogi bizonytalanság alatt álló helyzetben, minden jogi eszköz kihasználva azt a lehetőséget biztosítani maguknak, hogy továbbra is azt a tevékenységet folytassák, hogy egyébként közegészségügyileg veszélyes módon tárolt édességeket, perecet meg minden egyebet állóhassanak arról a helyről. És gyakorlatilag ez egy 5 vagy 6 évig tartó folyamat volt. Tehát én, azt én, ezt tudom, csak én ezt értem, de két dolgot Ezek, ezek a dolgok, hogy a főváros tulajdonosként uh, bizonyos területekkel szeretnek ezzel valamit. Ott vannak korábban. Én ezt tökéletesen értem, csak most kivételesen nem akarom kiadni a híreket bár lehetséges, hogy kénytelen leszek. Azt, azt mondom önnek, hogy ha ez egy 2008-as vagy 2009-es történet, akkor lássuk be, hogy a két. véget? mikor? 13-ban. Akkor 13-ban meg lehetett volna hozni azt a jogszabályt, amit nem 2015. december 22-én kellett volna hip-hop ilyen módon. Azt értsem meg, és ezt kell tisztáznunk hogy van olyan, hogy politikai akarat születik valamilyen okból, de akkor azt ki kell mondani, és akkor mindenkinek szembesülnie kell azzal, hogy ehhez a politikai akarathoz asszisztál, eh, amit egyébként a politikai táborhoz való lojalitása ír elő, és ebből a szempontból ez felülírja az ő egyéni gondolatait, mert vagy aláírja ezt az előterjesztést, vagy kilép. A Fideszből. Én ez egy tökéletesen érthető beszéd, de jelen pillanatban az önnel folytatott beszélgetés is beleértve, ezt még az így a világán senki így ebben a formában nem mondta ki. Megpróbálja elmagyarázni, miközben nagyon nehéz annak a látszatát erodálni, hogy ez valójában egy politikai akarathoz való. Asszisztencia, amivel egyébként nincs semmi probléma, ha ezt kimondatik, mert abban az esetben az ember eldönti, hogy ez hogyan viszonyul. De nem lehet ahhoz viszonyulni, ami gumiként van alkalmazva, elmagyarázzák, de minden egyes magyarázat mögött ott van az a kérdés, oké, okay, rendben van, Ugi úr, aki mindig okosan és értelmesen beszél, olyan dátumokról beszél, és olyan esetekről, amelyek azt mondják, hogy ezt már réges-rég meg lehetett volna hozni, nem kellett volna ezt az időpontot kivárni. Hozzátéve, hogyha az ember megnézi ennek az új és elnézőskének a félkirences hírektől, amelyek most már nem lesznek, hogyha megnézi az ember a költségvetését, annak a szervezetnek, amely létrejött arra, hogy eljárjon ezekben az ügyekben, az szinte ezekre a Mahir City poster által birtokolt hirdető oszlopokra van kitalálva, hiszen tisztázzuk azt, hogy az a döntés, amit hoztak, folyamatban lévő ügyekre is kiterjed. Hirdető oszlopokhoz 100 millió forintot rendeltek, reklámtáblákhoz 11 millió pavilonokhoz 4 milliót, amiből evidensen kiderül, hiszen ez a cég, ami létrejött, ez egy megelőlegezett költségvetéssel szerepel. Ennek a cégnek a múltjáról nem lehet beszélni, hiszen ez most jött létre, és még egyszer mondom, nem akarom önt kínosabb helyzetbe hozni a kelleténél, sőt, semmilyen kínos helyzetbe Van olyan szituáció, ahol az ember azt mondja, ba meg keresztül mentem a piroson és vállalom. A kérdés az, ki lehet-e olyat mondani, hogy az ember egy politikai közösséghez való tartozásából adódóan asszisztált egy olyan döntéshez, amelyet lehetséges, hogy a közvélemény vitat, de a politikai közösség olyan fontosnak tartja, hogy ezt egy rendkívüli közgyűlése meg kellett hozni, és hogy ez konkrétan most két ember ellentétéhez kapcsolódik-e vagy sem, az szinte közömbös. Én ezt a választ elfogadom, nem akceptálom, de elfogadom, mint egy olyan ember válaszát, aki egyébként ezt megteheti. Én pedig viszonyulhatok hozzá. De lássuk be, hogy ezt jelenleg körbetáncoljuk politikai akaratok mentén születik, és működik az egész főváros. Tehát én értem, hogy ez akár a nézők, akár bárki más szemszögéből úgy tűnhet, hogy mint egy politikai akaratnak a keresztülvívése mentén történik, és nyilván az is látszik, és ezért ezzelől én nem kívánok kibújni, hogy az, hogy minden egyes azonos gondolkodói körhöz tartozó fővárosi polgármester, illetve közgyűlési tag az előterjesztéshez alá vigyasztett a nevét, ez egy közös fellépés és egy közös akarat jelzése. Azt gondolom, hogy ez pontosan azt jelenti, többek között, és nem dedikál egyetlen egy cégre. Én inkább azt mondanám, hogy az egész jelenségre, hogy talán végre, X év után, ezzel az összes olyan közterületi visszaéléssel kapcsolatban egy közös akarat fellépése, megmutatása e, nyilvánulhat meg a fővárosi közgyűlésben, amivel... Ebben önnek akkor lesz igaza, és én, én, én ezt éven keresztül. számom már csak azért sem fogom kérni, mert a mi kettőnk viszonyából adódóan nincs számonkérés, de egy dolgot önnek innentől kezdve világosan kell látnia a 2016. január 7-e után, hogy a vissza visszavisszatérően meg fogja öntől kérdezni hogy a simicskalajos birodalmához közvetve, közvetlenül tartozó uh, hirdetőoszlopokon kívül hol mindenhol vette igénybe ezt az új jogszabályi lehetőséget a Fővárosi Önkormányzat, mely ezt a nyolc napot megszüntette. Uh -huh. Arra kérem majd dönt hogy... Én készséggel, én készséggel árok rendelkezésre, tehát én azt is... Jó, mondom, én, az, én azt szeretném, hogyha február 1-én ezen hirdetőoszlopok eltávolítása mellett mást is lehet majd említeni, mert ha nem, akkor az embernek csak az lesz a kényszerképzete, hogy kabátozva partagokok. Most meg tudom mondani egyébként, hogy ennek a jogszabálynak a joghatóságok következtében, akár itt a 18. kerületben van néhány olyan reklámpávra, és azért erről még szerettem volna egyébként beszélni néhány mondat elejéig, hogyha lehetséges, mert azért van ennek egy másik olvasata is. Ugye, amikor maga az utcabban útos szerződés létrejött, akkor azért ö, igen, vitatható vagy nem vitatható módon, de azért az európai városok már kezdtek a közterületi reklám e, piac irányába döntéseket hozogatni e, 2003 ben Mi akkor léptünk be abba, hogy valamilyen szabályozott módon, de azért mégiscsak ezeket a felületeket növeljük, és a frekvenciát is. Tehát minél több helyen, minél nagyobb táblát e, hozunk létre a wc -t hátuljától kezdve, a telefonfülke oldalánál, nem tudom micsodáig a padoknak a hátsó részéig, és mindegyikre valamiféle reklám lehetőséget teszünk föl. Azért ma már az látszik, és azért az elvitathatatlan, hogy azok a felületek, amik korábban a reklámozással voltak, hogy mondjam, dedikálva vagy külön létrehozva, azért ezek szűnnek meg. Sőt, most már azért igyekszik a város azt is megtenni, hogy azokat a, azokat a engedély nélkül kint lévő vastraverzeket és minden egyéb dolgokat vagy akár a bevezető utak fölött átívelő hitak korlátjára fölszerelt mindenféle Reklámmalinókat szedegeti vissza, hogy ez az úgynevezett. Jó, én van. azt kell, hogy mondjam, hogy akkor erről fog még beszélgetni, már 8 óra 35 perc van, a hírek is elmaradtak, Wintermantel Zsoltot is fel kell hívnom. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, legközelebb nem erről lesz szó, ha neten lesz hallgatói kérdés vagy e-mail, azt továbbítom Önhöz, és nagyon szépen köszönöm a közleműködését, és még egyszer elnézést kérek a félkilences hírektől, amelyek elmaradtak. Viszont halásra. Viszont délután találkozunk. A műsor. A a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Én most egy kicsit fújok, mert hogy elfáradtam, és még két beszélgetés van a hátra. Ha gondolják, telefonálhatnak, ha nem, akkor semmi más nem fog csinálni, mint kifújja magam, és négy perc múlva, durván négy perc múlva felhívom Intervantez Zsoltot. Beretéve, hogy most közöljék velem mindazok, akik egyébként azzal gyanúsítanak meg, hogy én hogyan veszek el különböző szerződéses partnereknek a hátsó részében annak érdekében, hogy pénzhez juttassam magamat, családomat, vagy a rádiót. 0670 és 0670 9300 996. Figyeljek, ha van mire. Az ellenzék pedig valahogy számoljon el ezzel a december 22-ével. Segít valaki nekem a névsort elküldeni? Döröpont. Fialajanos Kukat, gmail.com. Még egyszer felhívom szíves figyelmüket a betelefonálás lehetőségére, aztán ez a mai műsorban már nem valószínű. Nem tűz, hogy fél tíz után itt maradnék. 0679.300.995 és 079.300.996. Figyelek, hova, vagy két rövidebb telefon még belefér, senki nem telefonált, és most már nem is biztatom önöket. Én rákészülök a következő beszélgetésre. Hosszú napot! Jó reggelt! Jó Tényleg az az egészben az számomra, hogy miért nem lehetett rendes felmondással lezárni ezt a szerződést, ha nem tetszik a főváros. De megtörtént. Megtörtént a rendes felmondás. Szeptember 30-án megtörtént. egy telefon belefér Nem azt kértem, kedves Jelinek úr, hogy elküldje, hogy kik voltak jelen, hanem, hogy kik szavaztak. Ebben a népsorral én is rendelkezem. 25-en vagy 26-an voltak jelen, ebből 21-en szavaztak. Valaki elküldi, hogy a 19 igen, egy tartózkodás és egy nem szavazat, hogyan jött létre. Tóth József, és most nem sorolom végig, Gyinévet Erzébet. Erzsébet... Horváth Csaba Gaida Péter Tóth József Szaniszló Sándorik mind ellenzékiek sőt ott van Újpestről egy másodperc kérem Trippon jó, ő nem volt ott egy másodperc türelen. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja Ha megszakad, vagy hiba van, akkor a másik telefonról hívom vissza Én abban a reményben hívtam önt föl, hogy az előző több mint fél órát hallotta. Helyel közzel az elérő egy kicsit lemaradtam, meg közben volt egy másik fontos telefonom Az egy pár percet elvesztett a műsor élvezéséből, de nagyjából, nagyjából igen e, Akkor ha nem veszi rossz néven, minden Mateusz Zsolt, el, és az azért nem mondtam Ugi Attila, a 18. kereti polgármester volt előzőleg, most pedig az újpesti polgármester van vonalban. Én nem teszek föl és önnek is, ha. és azt kérdezem öntől, hogy Füznél kommentált immár, tehát tőlem akár az elkövetkezően 18 perc lehet egy-egybe függő szöveg, mindaz, amit hallott, azt a saját maga módján, a saját olvasatában, a saját élményeiből adódóan, megegyezően az elhangzottakhoz képest, vagy bizonyos distinkciót téve, vagy egészen másféleképpen, ha ugyanazokat a kérdéseket is, ugyanazt a sort követjük, ami egyébként lement Ugi Attilával, akkor ennek a hallatán, ennek a közel fél órának a hallatán, amiből néhány perc kiesett, de talán az öve megvolt, nem is kommentált, mit gondol ehhez hozzáfűzni, ha akar, ha nem, akkor kezdhetjük előről. Nem is biztos, hogy hozzáfűzni. Egy, egy fontos dolgot szerintem ö, már csak a mindannyiunk jó tájékozottsága miatt fontos, és főleg a hallgatók érdekében a BKK közút zrt nem most, és nem ebből a célból hozta létre a főváros. A BKK közút, ha a legjobb emlékeim szerint 2011-ben alakult, akkor, amikor a, az új városvezetés a Tarrós István által vezetett új városvezetés kialakította azt az új fővárosi közösségi közlekedési modellt, amelyben forgalomszervezőként létrehozta a bkk szolgáltatóként meghagyta a BKV-t, és a BKK egyik leányvállalataként hozta létre a BKK közút zrt kifejezetten a közutak kezelésére, tehát az ilyen kisebb-nagyobb usztalítások, útkarbantartások, forgalomtechnikai munkák elvégzéses igen, ez a fővárosi cég, mint, a, mint amely már 2011-ben kifejezetten a közterület kezelésére e, jött létre, ezért ennek a cégnek adta ez a rendkívüli közgyűlés ezt a bízást, feladatot, hogy ezekben az illegális, vagy, vagy ugye a fölmondott szerződés miatt jogszerű e, köztület használati szerződéssel nem rendelkező létesítményeknek, hogyha ennek a tulajdonosnak... Ez egy nagyon fontos kiegészítés volt, elnézést a pontatlanságért, illetve hát ez nem pontatlanság volt, ez egy tárgyi tévedés volt. Hosszak az előterjesztésből nem feltétlenül derült ki, hogy... Nem, ez nem mentség számomra, nem, nem, ez egy nagyon fontos dolog, de ha már itt tartunk, és ez egy fontos dolog, amit ön mondott csak, akkor ezt most kihasználom. Ugye itt van ez a szervezet, amely tehát létezik és van, ennek létezik egy költségvetése. Magyarul az a, azok a, azok a gunyoros mondatok, amelyek arra vonatkoztak, hogy ezek az ott dolgozó emberek vajon lehetnek-e olyanok, mint az RTL Klub és a TV2 Star, ezek teljesen feleslegesen elhangzott mondatok voltak. Ha tehát véletlenül is habosítottam, csak üzenem a hallgatóknak, hogy fél órán belül ezt a habot elszívom, egyben elnézést is kérek. Magyarul ez a, ez a e, szervezet ez mással is foglalkozik, de kérdezem Öntől, hogy a 2016-os költségvetése a fővárosnak az mikor születik vagy született elnézés a tájékozatlanságomért? Hát a 2016-os költségvetése, hogy azt általában februárban, márciusban szokta a fővárosi közülés elfogadni, még az árszámadás is meg 2015-re vonatkozva, de nyilvánvalóan még most jönnek az áthúzódó tételek elszámolása, a, a kötelezettségvállalások vállalások számba vétele, a különböző... És az a 150 millió forint, amivel most ellátják ezt a, Buda, ezt, a, ezt a Budapest közúzziértét, ezt vajon korábban miért nem kapta meg, hát nyilvánvalóan azért nem kapta meg, mert ez nem volt a feladata, de vajon ezeken a feladatokkal korábban miért nem rendelkezett? Illetőleg, ha rend, illetőleg, illetőleg ezeket a feladatokat, ezért rossz kérdeztem, ezeket a feladatokat wintermann hiszen ilyen feladatok eddig is voltak. Ezt kilátta el? Tehát ezt a kérdést az atillának kellett volna föltenni, mert hogy ő említette tíz évig vezetett egy ilyen bizottságot, én a hivatalnak azt én azt sejtem, hogy ha voltak ilyen feladatok, akkor azokat egyedi megbízások alapján ö, ö, vízhatta meg a főváros. Ugyanezt a céget? Én... Ugyanezt a céget. Vagy ugyanezt a céget, vagy a fővárosnak egy másik cégét, ugye például, hogyha ha a főkert által fővárosi parkfenntartó cég által kezert nagy például a Margit szigeten lett volna elhelyezve ilyen illegális bármi akár illegális temétlerakása többi, akkor azt a főkert intézte hogyha ez a közterületen volt akkor feltehetően vagy az FKZRT vagy a BKK közút, vagy pedig a fővárosi hivatal által egyedileg megbízott akár külső vállalkozó, itt nyilván a volumen miatt ö, döntött úgy a főváros, hogy külön meghatalmazza a céget, és biztosítja ezt az, egyébként nem kevés forrást jól beszél, mert az illegális szemétlerakó az egyébként azoknak a megszüntetése a szintén abban a tárgykörben tárgyalandó, mint amiről most beszélünk, vagy most keverem a szezon a fazona? Hát megmondom őszintén, ennek a jogi hátterét nem tudom. Ő említette, tehát onnan jutott az eszembe. I igen, igen, az biztos... Kétszer is fontolja meg, hogy mit mond, mert képes vagyok hivatkozni rá. Az biztos, hogy a közterület fölött rendelkezni a tulajdonosnak van joga. Tehát, hogyha valaki az én tulajdonomra, vagy az újpesti önkormányzat közterületére illegálisan lehelyez a rektál, a az ugyanúgy illegális köztelet használt, mint hogyha valaki erre közt... Igen, csak ugye én ma a kifinomult gondolkodásommal arra jövök rá, hogy mégis egy oszlopnak az ember könnyebben megtalálja a gazdáját, mint a szemétlerakónak. A szemétlerakónak a megszüntetése nem kis pénz, kicsi lesz annak az esélye, hogy ezt bárki is behajthatom, vagy legalábbis jóval kisebb, mint ezeknek a mostani oszlopoknak a költségeit behajtani valakinek. Felejtsük el a mostani mondatomat. Azt kérdezem Öntől, hogy a jövőben, 2016. január 8-át követően, mennyire valószínűsíthető az, hogy a fővárosi közgyűlés akkor él ezzel a lehetőséggel, amikor ez a jelenség van, vagy akkor él ezzel a jelenséggel, vagy ebben a lehetőséggel, ha egyébként valószínűsíthetően záros határidőn belül hozzájut ahhoz a pénzéhez, amit egyébként megerőlegezett a, a közúzóértének, amely ezeket a tárgyakat elbontja, elviszi, elhordja. Az, hogy a fővárosi önkormányzat ö, ö, közgyűlése, mikor hoz ezzel kapcsolatban újabb döntést, ö, abban talán kompetens vagyok, hogy a hivatal hogyan és miként fog más területeken is érvényt szerezni az ilyen illegális vagy szerződésre nem rendelkező vagy lejárt szerződésű de el nem távolított táblákkal, hirdettő a bármilyen kapcsolatban, azt én most megjósolni nem tudom. Egyet viszont tudok mondani, ha már az Attilának volt lehetősége saját példát mondani, az én hozzáállásom ehhez a kérdéshez, és ez talán egy többet információ, mind a fővárosi ügyhöz, mind pedig az Újpest ügyhöz, még mielőtt ez, a, ez az oszlop dolog a fővárosban kirobbant volna, mi Újpesten egy jó fél évvel korábban nekiláttunk egyébként, a, az illegális e, közterületi reklámberendezéseknek a rendbetételével. E, nem volt olyan, itt Újpesten nem volt olyan kiváltó oka, amelyet hozzá lehetne kötni e, ehhez, és azt is lehet, és föl lehet tenni a kérdést jogosan, hogy és akkor mi csináltunk az előző négy évben ezzel a, a területtel, és miért nem akkor, miért nem két évvel ezelőtt, miért nem egy évvel ezelőtt álltunk neki. Ugyanazt tudom mondani, amit egyébként Arlós István főpolgármester úr mondott, e, a a, a fővárosügyi kapcsolatban ez számos és nagyon-nagyon sok ö, ö, megoldandó feladatunk volt. Most ér, értünk el oda, hogy volt erő, politikai akarat, és majd mindenki fejtem, hogy ez miért fontos szándék és rendelkezésre álló forrás arra, hogy akkor megpróbáljunk rendet vágni ö, az Újpesten lévő kihelyezett óriás plakátokkal, reklámberendezésekkel kapcsolatban, a politikai szándék az azért nagyon fontos, mert meg kell hozni olyan döntést is, hogy például e, társasház oldalán lévő illegálisan e, engedélyek megkérése nélkül kihelyezett reklámberendezéssel szemben, hogyan, e, milyen hatét... Egy másodperc szülelmet engedje meg. Azt kérdezem öntől, hogy az a felhatalmazás, ami most született, az a fővárosi közgyűlést illeti, vagy az az egyes önkormányzatokat is illeti? Nem, az ön, egyes önkormányzatoknak saját maguknak kell szabályozni. Tehát ennek a kettőnek ilyen összefüggése nincsen. Egy nagyon fontos dolog van is, az hogy emlékeztessen egy erre... De, nem, de most egy pillanat nem értem, amit a fővárosi közgyűlés döntött, az csak a fővárosi közgyűlés döntése hatására lehet megtenni. Magyarul, amit ön Újpesten megtett, azt megtehette a saját égisze alatt, akkor minek kellett egy ilyen fővárosi döntést hozni, illetőleg, hogyha csak fővárosi döntés alapján lehet ilyet megtenni, akkor ez hogyan tehette meg? Azért, mert a fővárosi önkormányzatnak is vannak közterületei, és a kerületi önkormányzatoknak is vannak közterületei, és erre a kettőre külön-külön kell tulajdonosi döntést és akaratot. Illetve. És ez egyébként Újpesten, azon kívül hogy ez a gyakorlat meghonosult, vagy létrejött. Azt kérdezem, hogy e mögött egyébként jogszabályváltozás is húzódott? Jogszabályváltozás változás nem húzódott. A, a itt arról van szó, hogy a, a, a rendszerváltozás után ez a reklámpiac, ez a köztöleti reklámpiac. én ugyan a, magát a, a gazdasági meg... Ja, de egy dolgot nem értek most már alapvetően. Az a jogszabály, ami eddig volt, az eddig is lehetővé tette azt, ami eddig ami egyébként most megtehető, egyedül ezt a nyolc napot iktatta ki. Azt árulja el nekem, hogy ez a nyolc nap, ez milyen jelentőséggel bír, hogy mit látok rosszul, ma már egy tárgy rávilágított, és azt súlyosan szégyellem magam. Ha ezt most megint rosszul látom, akkor megint el fogom szégyelni magam. De segítsen már nekem! A legjobb tudomásom szerint, és ahogy az Attila beszélgetését hallgattam, ő erre. Ez a nyolc nap, ez a Fővárosi önkormányzat belső ügyrendjének és munkarendjének a gyorsítását szolgálja. Eddig a főpolgármester, illetve a, a, a közgyűlés úgy döntött, hogy egy ügy elintézésére nyolc nap van, most meg azt mondta, hogy kevesebb. Tehát, nem ezt mondta, azt mondta, hogy annak, akinek egyébként engedelmeskednie kellett, annak volt eddig nyolc napja, és annak nem lesz nyolc napja. Ez mennyiben a fővárosi közgyűlés aparátusát fogja majd gyorsabbá tenni? Akkor, valamit én értettem félre. Ö, ez egész egyszerűen arról azt mondom, hogy hagy, tehát most három témát nyitottunk meg, és egyiknek se értünk a végére, tehát, ö, tehát ott, ott, ott kezdtem el, hogy ugye azért kell, azért van... Kell... Egyetlen egy dologra együnk tekintettel, kilencig be kell fejezni, mert két hírcünetet nem szüntethetek meg, de befogtam a számot. figyelek, de most 8 óra 52 20. van. Tehát ugye a politikai döntés, amit elkezdtem, hogy a társasházak oldalán is vannak ilyen rendezések. Viszont a társasházaknak ebből bevétele származik. Igaz, hogy illegálisan származik bevétele, de a lakók befizetéseit ö, csökkenti, tehát nem kell annyi közös költséget fizetni a ház föntartásához, ha van az oldalán reklámberendezés. Ez pedig egy politikai döntés, hogy mi a fontosabb, engedjük-e, tűrjük-e, hogy illegális reklámberendezések legyenek társasházok oldalán, ezzel mintegy áttételesen segítve a lakókat, vagy pedig egy önkormányzatnak kötelessége a jogszabályok mentén a városképért és a jogszerű, hirdetések, hirdetési berendezések elhelyezéséért föllépni. lépni. Ebben azt gondoltuk, hogy először megpróbálunk rendet tenni, és azért mondom, hogy nagyon-nagyon az elején vagyunk az útnak, megpróbálunk rendet tenni, először a saját köztörületeinken lévő illegálisan elhelyezett, illetve a saját olyan is volt, hogy a, a saját iskolánknak a kerítésére helyezett föl valaki reklámtáblát. Volt olyan, hogy adott esetben szerződést kötött az iskolával, volt olyan, hogy nem. De mindegy, a lényeg az hogy egy teljes káosz volt, és azt gondolom, hogy ebben nem vagyunk egyedül, mert hogy ez a reklámpért úgy működött, hogy ahol valaki talált egy helyet, akkor letett a táblát, és sok esetben nem beartozósítható, hogy ki a tulajdonos, stb. stb. És azért mondom, hogy én kíváncsian várom, sőt örömmel fogadtam a fővárosnak ezt a határozott lépését ebben az ügyben, aminek a jogszerűségét persze most bíróságon vitatni fogják, mert a bíróság dönteni fog ebben. Elnézést, hogyan fogadhatta ön ezt örömmel, amikor ön az előterjesztülhetben? Nem a főváros jött elő, hanem ön. Így van, de az a kitért arra, hogy ez hogyan készült, én, én, én azért örültem ennek a szándéknak, és akkor beszeretném szeretném fejezni ezt a gondot. Igen? Mert hogy új történik, ugye, mi azt a gyakorlatot választottunk, bár abban a tekintetben nehezebb a helyzetünk hogy nem egy konkrét, jól ismert a médiában az arcát fölvállaló cége van szó, hanem sok esetben e, olyan e, reklámtáblákról, amelyek a törvényi előírással ellentétben nincsen rajta a tulajdonosa. Tehát mi azt választottuk, hogy az ilyen illegálat először is fölmértük, geodéziai lefkek, vagy mi, be kellett mérni, hogy pontosan ez hol van, hogy ki tényleg a miköztelepetünken van, van olyan tábla, ami félig a miköztelepetünken áll, félig megántulajdonon áll, hát, és a többi ennek a felmérését el kellett végezni, akkor utána ankinek meg volt a tulajdonosa, azokat felszólítottuk levélben, akik nem volt meg a tulajdonosa arra, a felszólító matricát helyeztünk hogy ennek a távának nincsen engedélye, és jelentkezzen a tulajdonos stb. stb. Majd amit a nem jött válasz, akkor a saját cégünkkel egyébként eltávolítottuk. De most egy második szülelem, ő említette a jogi orvoslat lehetőségét, a jogi orvoslat ezek szerint halasztó hatájjal nem bír. Illetve hát azt mondta Ugi Attila, hogy ezzel ellen nincs jogi orvoslat. Akkor most van jogi orvoslat, vagy nincs? Hát ezt akkor ura, majd újra pontosítom a dolgot. Én azt tudom, hogy mi azt az utat választottuk, hogy, hogy óvatos duhajként felszólító levél, matrica, matrica után újabb levél, stb. És az azt jelenti, hogy fél-három-negyed évig is el tud húzódni egy ilyen ügy. És eddig ezek az illegális táblák ott lesznek a helyükön, adott esetben rajta... Reklámszervező cég, vagy bérbeadó cég illegálisan termel magának. Nyilván... De maga a főváros nyolc napon túl eddig is cselekedhetett. Miért nem cselekedett? Én úgy persze tudok ebben a tekintetben. Én ezt értem, de ő most fővárosi közgyűlési képviselő is, és hozott egy döntést. Igen, de, a, de azért azt lássuk be, vagy azt azért a, a, annyira valószínűleg mindenki ismeri a, a, a, az önkormányzatok működését, hogy ugye van, és, és most már egyébként törvényileg külön is válik. Tehát külön van az önkormányzat saját adószáma, saját saját költségvetéssel, és van főpolgármesteri hivatal. Tehát a, a, a Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy miért nem tett ennek eleget a kötelességének 8 napon túl? De még egyszer mondom, tehát mi döntéseket hozunk, szabályokat alkotunk, kereteket állítunk föl, és ezeken a kereteken belül kell a hivatali apparátusnak dolgoznia. A hivatali de, de ő, mint képviselő, azért azt is szemléli, hogy maga az apparátus hogy dolgozik és mit dolgozik. Tehát nem csak jogszabályokat hoz, hanem figyeli annak a végrehajtását is. Mondjuk azt, hogy van tapasztalatom, de nem a a dolga ebben a tekintetben, pláne nem egyedileg ilyen ellenőrzéseket csinálni. Én is magam személyesen tapasztalom, hogyha nekünk Újpesten van ügyünk a fővárosra, akkor hogy az hogyan kering a főváros hivatalának folyosoljunk, vagy mennyi idő alatt lehet bizonyos ügyeket átvinni, de nyilvánvalóan az apparátus működtetéséért a főjegyző, a felelős, a főjegyzőnek a főnöke pedig a főforgált. Most egyébként ilyen döntést majd, hogyha hoz a főváros, akkor a hoz ilyen döntést, vagy az apparátus? Milyen döntést? Uh, hát amikor valamilyen tárgyat el kell bontani, el kell vinni, illegális szemétlerakó... Ez, ez, ez, ez eddig. Tehát most azért mondom, hogy... hogy Jódi, most kérdeztem el, Azt kérdezem, hogy ez közgyűlési hatáskör, vagy pedig maga az aparátus dönthet? Nem, nem. A közgyűlés most kettő döntést adott. A közgyűlés döntötte egyszer arról, tehát az aparátusnak most is megvan a jogosítmánya arra, hogy egyébként a közterülete illegálisan kihelyezett táblákat, tehát a szó, vagy adott eset, az mondta, közterületen illegálisan szíveszeri trombi vagy vagy vagy vagy áruló ágyasok ellen a közterület felügyelet fellépjen. Ön a egy szerződést, terv... a bíróságnál lehet vitatni, de az, ahogy a főváros felmondta ezt a szerződést, innentől kezdve a főváros mások szerint azokat a közterületeket nem lehet. Oké, okay, rendben van, nagyon kevés időnk van, így két dolgot szeretnék önnek mondani. Egyrésztről várom a további ügyeket fővárosi és kerületi ügyeket, de elsősorban a fővárosi ügyeket. A másik pedig az, hogy azt árulja el nekem, hogy ebben a folyamatban belejött, vagy megvolt a pénzparipa fegyver, ami korábban ezek szerint így nem volt meg, ha megvolt. Mi indokolta azt, hogy ezt egy rendi küldi közgyűlés karácsony előtt két nappal hozza meg? Vajon ez a pénzparipa fegyver január 6-án vagy 7-én nem állt volna rendelkezésre, hogy egy normális vagy 27-én egy normális közgyűlés hozzon egy ilyen döntést? A legjobb tudomásom szerint a, a, a tulajdonos tégnek december 31-ig volt határideja, hogy eltávolít. De nehogy már emiatt a cég miatt kelljen összehívni egy rendkívüli közgyűlés, vagy hát igen? A szándék az az volt, hogyha december 31-ig nem szállítják el, nem bontják el ezeket a berendezéseket, akkor már másodikán el lehessen kezdve. Értem, egyébként meg 9-én lehetett volna, mert 8 nap át volna rendelkezésre. Hát vagy 10-én, vagy huszadikén. Oké, okay. és ezzel a 8 napon mi múlt? A januári közgyűlésen, igen. Oké, okay, ezen a 8 napon mi múlt Hát ugyan, ugyanaz múlt, mint hogy, hogy mindenki aláírta. Tehát ez, ez egy szimbolikus ügy, ez egy politikai ügy, politikai döntés, hogy itt ebben a területen rendet kell tenni. Ugyanúgy, ahogy mi is eldöntöttük, hogy az újpesti közterületeken illegálisan kihelyezett teklámtáblákat föl fogjuk számolni, és akkor itt, itt fejezem be az előző gondolatomat. Én azért, 16 másodperc. Én azért örültem ennek a, a, a, a döntésnek, mert hogy mi, ahogy az előbb mondtam, az óvatosabb utat választottuk, a lassabb 5 Öt másodperc. Tartottuk. A másik esetben itt a fővárosban egy radikálisabb lépés, és hogyha a bíróság, a főváros meg fog reményenkorint igazat adni, akkor itt Újpesten is átéltek. El, el kell, hogy köszönjek el is, de ne tegyenemet szeretnék valamit kérdezni. Köszönöm a tisztürelmét. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Mi?